И на фона на вече коледните реклами нека да кажа, че днес от 17 часа е официалната церемония по връчване на годишните награди корпоративен дарител на Българския дарителски форум, на който Българското национално радио е медиен партньор. Добър ден на Боряна Кирилова от фонда. Здравейте. Вие го правите това за 19-та поредна година. Отличавате дарителски програми за обществено значими каузи. Има ли някаква промяна? в готовността на бизнеса да дарява не само за лесен пиар, но и там, където е трудно, защото много добре знаем, по-лесно е да дариш за едно даровито дете, отколкото примерно за ресоциализацията на бивш затворник или пък за по-добри условия за наркозависимите. А, всяка година а, избираме церемонията да има някакъв фокус и обикновено това е тема, която е а, така значима за дарителската среда, за дарителската общност и дори бих казала значима за обществото. И именно, така благодаря за прехода, който правите, решихме тази година фокус на церемонията на 19 то издание на наградите да бъде темата за трудните в дарителството каузи. А, като така ние самите леко предпазливо се чудахме коя дума да изберем трудни, може би леко противоречиви такива около които няма обществен концерт енсус и си иска те да бъдат център на внимание от страна на бизнеса и от страна на обществото. А, когато говорим дори с колеги от прибалтийските държави или от а, Великобритания, се оказва, че не сме чак толкова уникални и трудните в България каузи са трудни и в други страни. Такива са, както вие казвате, каузи свързани с а, а, LGBT хора, с под, човешки права, с реинтеграция на бивши затворници или хора с зависимости и се, така, дарителите като че малко са предпазливи към тях, особено в компаниите, защото липсва обществен консенсус около тези каузи. И много ни се иска бизнеса да обръща внимание на тях. А, това, което мога да кажа, все пак като позитивна тенденция, те, а, последната година нашия анализ показва, че за разлика от 2022 година, 2023 година има ръст на компаниите, които подкрепят тези теми, които посочих като трудни. И това за нас е радващо, означава, че бизнеса някак си разпознава, че има смисъл само да отива за подкрепа на трудни калози, че има смисъл дори самият той някак си да бъде носител на тази тема. Това, това ми се струва, че така е тейно. Тоест, това наистина е някакъв нов момент, готовност да се дарява и за уязвими групи, защото ние трябва да си даваме сметка, че много често тези групи от уязвими хора са използвани от политически манипулатори, за да насъскват омраза към тях, защото те са различни. Най-малкото различни поради стечение на обстоятелствата, примерно нелегални мигранти или пък, примерно, хора, които а, не, с, не се вписват в така наречените традиционни ценности. Казвате, че вече има промяна в това отношение, така ли? Има промяна. Не, с, може би не с толкова бързи темпове, колкото ми се иска, но сам, самата посока ми се струва значима. И за това казвам, все повече мултинационални компании, такива, които не зависят директно от клиенти в България, а, компании, които предоставят а, така облачни услуги, а, технологични в така най-широк смисъл. А, наистина, а, техните екипи, техните... Менеджмента им застава за такива каузи и ги разпознава. Като, като ценни, като важни, като подкрепа за а, хора, до които иначе по-рядко и по-трудно стига дарителска подкрепа. Така че да, това е тенденция и от друга страна на днешната церемония сме решили пък да дадем глас на каузите, които работят за тези а, проблеми, на организациите, които защитават а, а, бежанци мигранти, хора с а, зависимости, хора с интелектуални затруднения. А, те самите ще имат възможност да връчат награди на победителите и да разкажат а, пред малко по-различност на по-голяма аудитория за своята кауза, тъй е като част от проблема на тези трудни каузи, според мен, е, че самите организации, които работят за тях, не са толкова видими, каузите са по-трудни за обговаряне, екипа им е малък, няма достатъчно средства и възможности да не е човек за комуникация. И всякакво усещане за признание, за публичност, за тях е ценно също. А, важно е това, което ще направите, тази връзка между организациите, които работят в това, пак ще Трудно поле а, и големите корпоративни дарители. Аз знам, че все още е тайна кой ще стане носител на голямата ви награда, но поне да попитам дали ще от тези, които са се осмелили, т.е. смел дарител. За подкрепа има... на трудни каузи, така ли? Точно така. Истински, победителите ще станат а, ясни след а, 18 часа до вечера, но понеже имаме м, достатъчно много категории, те са и количествени, и качествени, според, финансиран, според обем финансови средства и според качества на програмите, да, има компании, които печелят точно в такава категория, нова и за конкурса, дарителство за трудни каузи. Така, че, мисля, че ще бъде интересно и различно тази вечер. Смели Това, дарители. Смели дарители. Да, Благодаря смели на Бориана дарители. Кирилова Нека да кажа днес от 17 часа в Вива Комарт оборище, българският дарителски форум, ще отличи с награди корпоративните дарители на специално събитие, с участието, впрочем, за това не говорихме, но а, такава е заявката с връх Георги Нинов и финансиста приключенец Стефан Иванов като специален гост и вдъхновител на събитието.